Man då ...samma ingång som... ...mikrofonen. Jag upp. Fröken. Ur här, faktiskt. 14. ja 14. Fjorton. Ja. Fjorton och femtio. Det hörs jag i en telefon Lurans mikrofoner. Har en telefon, mikrofon. Det är 14, alltså en väggtelefon, en som är löst och på en stålstång. 19. Stålstång. Ja, 14, 15, och stång. december. Ja, teknisk. 14. Teknisk ansvarig utgivare Gunnar det Bruce Springsteen också. År 24. 14. Ja. 14 15 och 20. Ja, ja. 14, 15 och 30. <laughs> 14, 15 och 40. This is a tech te te test. If you just wonder what the hell is this, what's going on in the studio, man? 14, 15. Sentio. Så det här är så tekniskt test vi gör just nu här då. This is a test. Teknisk test. This is just a test if you just wonder what in the hell is going on in the studio right now. Get my family in the city in year. Must mörda ner just nu och åtta barnmördare. Is that just so they know who to sue if I say sh. That's right, I said sh. from Guns N' Roses. Roses med låten Don't Cry för det här på rockklassiker. det är den bästa rock från Muse uh, Illusionet-plattan är det ju. Det är den gula utav dem. I alla fall om en liten stund här så ska jag bjuda dig på uh, bland annat Number of the Beast, plattan ska jag dra fram. Maiden snackar vi då. Även Limp är på ingång här. De ska köra en cover man. Tidernas bästa rock. So really it's just if we get a song we think oh that's got a pretty good look long and that's usually the single. I'm um, just not like we sit down and try on right I think you for the album. It's uh album tracks and then we just pick the most viable single Strax Iron Maiden på Rockklassiker. Ja, då ska vi se. Dina levervärden ser riktigt bra ut. Han kan det. Men eh, din kamaxel, den behöver verkligen bytas. Okej, hur är det med pumpen Ja, det beror på. Menar du bränslepumpen eller hjärtat? På Kropp och Kaross kan du besiktiga bilen och kroppen samtidigt. Det är ett av 34 företag som någon borde starta. Se dem alla, inspireras och läs hur vi kan hjälpa dig som driver eget på unionen.se företag. Fantastiskt! Tack! Åh, oh, vilken julklapp! Du känner verkligen mig! Turtjejen är jag som är turtjejen! Ja, jag sa ju det! En minut tidigare. Jag har en liten julklapp till dig. Åh nej Nej, jag har köpt en trisslott till mig Ja, du brukar ha tur Tur? Ja men okej, då känner du inte mig Men absolut, jag ska skrapa Det är pengar i stjärn, bara du väl Triss, plötsligt händer det Gustav, sätter du upp stjärnan i granen? Fixa mamma Ett ögonblick Vad är det? Alltså, Gustav gjorde det förra året mm, Nej inte. Bevismaterial 1A. Mobilfoto från i fjol. Nej, men vad håller Gustav i handen? Min sann. vore då nyinköpta julstjärna. Bevismaterial 1B. Kvitto från Biltema. Åh, varenda jul alltså. Ja, men sätt du upp den då. Okej, om ni så. Allt julpint du att det är svårt att låna pengar till ditt företag. Det tycker vi också. Därför har vi på kreditlinan.se tagit fram ett företagslån som är lätt att få, bra att ha och med pengarna inom 24 timmar. Kanske viktigaste av allt. Vi hoppar över det där med person i borgen eller krav på att sälja din faktura. Ta fram din bankdosa och ansök idag på kreditlinan.se Jag heter Maria och jobbar i vår kundtjänst. Välkommen till oss på kreditlinan.se jag har skrivit inga barn på inbjudningskorten. Han har fyllt 30-ovidé-laget, sa jag surt. Jag retas bara, älskling. Det är klart att din Toyboy ska följa med. Jag hyr en hopporg. Oj, tillbaka i sändning. Måste springa puspus, hej. Vilken bok lyssnar du på? Kanske Bridget Jones, Mad About a Boy. Storytel, ljudböcker i mobilen. Prova fritt i 14 dagar på storytel.se. Du älskling, vet vad jag tänkte? Nej. Ska vi inte hälsa på din mamma Jag har Haparanda nu under helgerna? Vill du hälsa på mamma? Ja. Och sen så tar vi hela familjen så kör vi ner till en kusin. Han är järnmult. Gud, det var ju 20 år som sist. Ja, just. Och så smyger vi via Uddevalla ner till Malmö. Hade inte du en bryllning i Malmö? Jo. Ja. Åker. Rea på Ikea över hela Sverige. Den 18 december till den 7 januari. Kolla det unika utbudet på ditt varuhus eller på ikea.se Åsa Svensson, gilla din kommentar Bra jobbat att går, vi ses imorgon kram Din gamla lärare har tagit dig i en bild Gilla Svara på inbjudan till glöggminglet Ja nej kanske, ja nej kanske, ja nej kanske Ben i solnedgång Titta nu, titta nu, kom igen, titta nu Allt för många trafikolyckor orsakas av störande mobiltelefoner Hur farlig är du? Gör testet på slutarattsurfa.se Roliga fails! Titta nu! Det var länge sedan stenen sattes i rullning. 50 års erfarenhet ger resultat. Söders Zoo är en komplett zoobutik med ett brett sortiment när det gäller hund och kattillbehör fiskar, smådjur fåglar och reptiler vi har bra priser och satsar på kvalitet istället för kvantitet Läs mer på sodersoo.se Söders Zoo, din butik på Söder Lyssna! Det du inte hörde nu var jävligt Taxis nya miljövänliga elbil Tesla. Som är utsatt i Sveriges snyggaste taxi. Vi är ensamma i Sverige om att ha den här supermoderna, riktigt miljövänliga elbilen. Bringsholm vi är mer än bara taxi. En del saker i livet planerar man inte. 10 minuter av din tid räddar en annan människas liv. Ge blod, rädda liv. Läs mer på geblod.nu. Vi har det mesta av det bästa som du behöver för ett riktigt gott julfirande. Julafton har vi öppet 8 till 15, juldagen och annan dagen 10 till 20. Övriga dagar 8 22 som vanligt. Välkommen till ICA Quantum i Sätra. Fredrik med personal önskar er alla en riktigt god jul. I Kungsberget får du massor av snö. Skidskola för alla åldrar. Mysiga restauranger och pister med rejäl fallhöjd Yes! Kungsberget, kort väg till höga berg. Boka på kungsberget.se. Vill du överraska någon i jul? Köp ett presentkort från SF Bio så gör du garanterat succé. Presentkorten finns att köpa på våra biografer och sf.se samt pressbyrån 7-Eleven Coop och nu även i Ikas butiker som säljer presentkort. Ha en riktigt god bioupplevelse. Tillbaka till musiken, tillbaka till tidernas bästa rock på 106,2 och radioplay.se. Det här är rockklassiker Gävleborg. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. See just what I saw in my old dreams was a The sad man behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be feared, to telling only lies. But my. One time bitten, two times shy It's true I was smitten And you know why You can't be right up all oh. But had nothing to say. Hur, hur låter det på kanal 1 just nu Jag pratar med Det här går över kanal 3 extra 4 extra och 5C Tekniska testet från c -data. Det Vid b datorn så kör Kanal 1, 2 och 3, 4AB Och kanal 5 Så hur kan det låta nu på kanal 1 Här som går från b datorn kan ska vi lyssna på via Screamer Radio. Då ska vi se hur det låter där. Det skulle vara... Countrymusik, ja. Countrymusik, greatest it. Det var inte bra att ni hörde att jag rapade förut För att mikrofonen var öppen där Jag hade druckit T Det var några massoriner Jag var utan sväng Men jag råkade rapa till Det var inte så trevligt i radioapparaten man ska inte hålla på och rapa Men tyvärr blev det så Och på grund av tekniska problem Med IP-adresser här från CTS i Stockholm det är förlängt nu till den 23 december Port 1 började nämligen att få avbrott igen Tappade IP-adressen då Kopplat om C-datorn via telefonboxen till switchen Så att nu är samtliga datorer kopplade Via en switch till port nummer 2 Som är stabil utan några avbrott Ni kan ju besöka sitius.se Och se driftinformationen där GD Energi har samma uppgift också. Så det är tydligen pågående fel. Sen är längre tid tillbaka med att vissa kunde inte få en IP-adress. Eller det han blir avbrott här och tappar bort sin ip Men det gäller för närvarande endast port 1 som för vissa har varit stabil en längre tid. Men nu blev det ett avbrott igen här så att vi har kopplat om. första gången som C-daten är kopplad via telefonboxen. Till switchen och sen port nummer två. Så att samtliga datorer använder port två. Ingen använder port nummer ett. Så att det är inte så akut så att säga. Om det blir enstaka avbrott på port ett. För vi använder nu bara i studion här port nummer två. Som fortsätter att vara stabil. Så att felet med IP-adresser som kan uppstå är på port ett då. Även om det har varit stabilt och fint där. Så här låter det på kanal 1. Det är flera timmar med Country Music Greatest Hits. Det är som har lite tekniskt test här den 19 december en fredag. Vi ska försöka se uppgifter om Radio Hedemora. Han kommer att köra för 18: 18 året i år. Jag har ingen sändare som är igång heller så här med någon pipton. Jag spelade in förut här. Det kan inte vara via webbraden att vara Den är borta men med vissa problem så kunde man väl spela in via sändare var det inte så. Vi kan få några uppgifter på Dala-Demokraterna här. De hade inte fått några uppgifter heller om det var tekniska fel här på... Hedemora stadsnät. Det finns inte en enda människa i Hedemora kommun som har talat om för Dalatidningen att det har varit en längre tid med tekniska problem på Hedemora stadsnät. för det är ingen som bryr sig. Ingen som tar ansvar, ingen bryr sig. De hade ingen som helst kännedom om detta. Och det är bedrövligt dåligt. Vi ska se om det finns några artiklar här om Radio Hedemora, för att det är 18 året de ska köra skam då. Vi kan ha en test-sändning på kvällen innan julafton med, med musik enbart, vad jag kan veta Jag hade ju en dosa från Televerket förut, eller Telia, som är pipton där, men man gick i söndigt vid Och Obama ringde upp en lokalråd och klagade på servicen. De trodde säkert att det var en annan gubbe. Så att säga, ett skämt va? Att USAs president ringde upp en lokalråd, det kanske inte så vanligt. Han verkar ha humor i alla fall. Och lite talibaner får nu sätta livet till igen och det är tråkigt. Är det inte det? Nej. Ganska unikt att Radio Hedemora har de här julprogrammen och jag kunde ju spela in dem tidigare åtminstone fram till 2006 där äh, äh, nej fram till 2005 var det jag försvann från C3 till sommaren 2006 men då kunde jag spela in under några år åtminstone fem julafton tror jag det var som jag kunde spela in innan jag försvann kunde få in råd och är väldigt bra i. <skratt> C-etter. där ska jag kan ha den som har lite tekniskt test här. Lite live-ström från kanal 3, extra 4, extra 5c. Jag fick problem med port nummer 1 här som C-daten brukar använda ensam. Och här har vi en kvinna med. Årsvall som heter Duga och stora lökar och två meter långa ben. Och höklackat och hon använder inte långbyxor heller. Jill Jonsson. Alla kararnas dröm. Så att det var ingen, inte en enda människa i hela Hedemora kommun som hade talat om för Dala-Demokratern och att det var tekniska problem här ända sedan den 29 november. Inte en enda människa hade talat om för Dala-Demokraterna att det var några tekniskt fel och därför har de inte skrivit någonting om det, detta det fortsätter med ännu mera fel. Ännu mera tekniska fel som fortsätter. Snart kan man följa ett björnid också här. Det är ganska unikt. Björn som sover. De har ingen mat på vintern så att de drar ner på aningen och allting. Här är en tant här som heter Rapp i efternamn. Och hon har, nu, hon har nu passerat den yttre gränsen. Först så satt man ut gamlingarna i skogen också så att rodjuren kunde ta dem om jag hört rätt. Ettestupan hette det. KD-partiet gör utspel. Så inte en enda människa i Hedemora kommun har sedan problemen den 29 november kontaktat dalademokraterna och talat om att det har varit tekniska fel här. Så de har inte haft någon som helst kännedom om detta. Alltså Ringgren gick bort 2002, ja. Hon var född 1907 faktiskt. Ja, hon hade ganska många böcker där i... Carola kommer till Dalarna och ser man här, här är dansband, klämje pojker. Här är vi hal halvnakna eller helnakta hårdrockare här. Men jag tycker att det är uselt i alla fall att inte en enda människa i Hedemora kommun kan kontakta en dalatidning och tala om att det är problem. Och det här är IP-adressfelen är ju förlängt till 23 december också då. Så det blev avbrott och tappar man IP-adressen här På port 1 Och här kommer plötsligt Abba I en platta som ska innehålla Country-låtar Jag vet inte när Här är en solbränd pojke också Han är kolsvart men tänderna är fortfarande vita på honom Hur Abba kan tillhöra countrymusik? är lite konstigt faktiskt Queen kommer ut igen Med en ny gubbe Istället får äh, Paul Rodgers där. Från Bad Company. Fast han var väl solo. Jag ska se om det finns några uppgifter om Roddy Hedemora's äh, julprogram här. Som ska sändas för 18 i året. I född. Så nu är det första gången som ser datan kopplas via telefonboxen. Switchen till port nummer två. På grund av avbrott här på fel på port ett. Tappad IP-adress. Jag ska inte läsa upp de här rubrikerna som står här heller De är inte så smakliga faktiskt Jag har äh, nystruckit äh, T här Abba är tydligen musik också Anser någon här Och vi hoppas att port nummer 2 Fortsätter att vara stabil Port 1 Började tyvärr att få problem med avbrott här Tappad IP-adress Utan körkort jag kort i långsidan här. Vi tar och rulla ner några millimeter. Här är det modern energi. Inte så lyckat med Hedemora stadsning Att det är ständiga tekniska problem Vi kommer från Citys i Stockholm Det står inte mycket, det händer inte mycket Eller det står inte mycket om Hedemora I den här Dala-demokratern Eller dala -demokraten. I princip står nästan ingenting Det är väldigt lite Det är väldigt lite som händer tydligen Eller åtminstone det som står i Dalatidningen Det måste hända mer än det här det brukar alltid stå en artikel också Våras kommande julprogram Det är nämligen 18 är året de ska sönda Det finns ett gammalt hus här också på Solhemsvägen Som inte ens Ulf som från Hedemora kommun Kände till ett, Som har varit gamla Solhemsgården Bland Personer som tidigare jobbat på järnvägen som bodde där på 80-talet har varit stängt ganska länge och det kan eventuellt bli ett asylboende där. Det är till och med ända upp till fyra våningar högt hus faktiskt. Det är 46 stycken rum. Matsal och sju allrum och lekrum. Solhemsgården AB har meddelat kommunen om planerna på att byta asylboende med 110 platser. Ulf Hansson, som är ordförande för Hedemora kommun hade ingen aning om vad det var för fastighet. Men det är alltså ett äldre boende tidigare då, åtminstone på 80-talet va, som hette Solhemsgården. En stor byggnad. Och det är ett företag som heter Solhemsgården AB som äger, äger den här fastigheten. Den har varit tom länge. Ägaren heter alltså Solhemsgården AB. Det är ett, äldre, ett tidigare äldreboende. Nu finns det på, ja, om det heter Granen och Björken här borta, då, ganska fina hus i flera våningar med hissar. Det här är det, det, det äldre så att säga. Och det finns i den här boken om Bivala Långsittans järnväg så finns det bilder på en äldre gubbe som hade jobbat på järnvägen. Och i en, en olycka vid Stjärnsund så blev kollision med godstod där så att han blev skadad överlevde men han blev ju då halvt invalider resten av livet. Och bilden är väl från början på 80-talet när han sitter på Solhemsgården. Det fick jag lysa lampor där inne också faktiskt. Det finns möbler och allting men det finns inte en människa där inne så att säga. Och det finns ett företag som äger den här fastigheten. Ett gammalt ålderdomshem kan bli asylboende i Långsyttan. Jag vet inte vilket år som han lade ner det där. Det var det som ersattes kanske av granerna och björken borta. det är väldigt fina fastigheter för de äldre. Med hissar och personal. Och den här byggnaden har om nu ganska länge. Den här byggnaden har varit tom. Solänsgården och inte ens inte ens Ulf Hansson som är ordförande för Hedemora kommun har en aning om vad det här var för fastighet. Men det har I den här boken om BLJs järnväg Här så finns en bild Från, från ett rum där På, på det här Solensgården Som är tagen i början på 80-talet Och gubben där Var anställd på järnvägen Och blev skadad i en olycka På en, en dresin där Banavdelningen som krockade Med ett godståg <hör> Han fick skador för livet, så att säga. H halvt handikappad blev han. Han bodde alltså på den här Solhemsgården då. <hör> Det är ett gammalt åldrumshem som har varit tomt länge Vi brukar lysa lampor också inne i det här huset. Och ansökan är godkänd också. Det gäller 46 rum, storkök, matsal, sju allrum och lekrum. Och ändå upp. Till vinden där så är det, faktiskt, ändå upp till, det är faktiskt fyra våningar också. Huset är väl lite grann slitet i fasaden på vissa ställen. men Och så lyser det lampor och sånt där inne så att säga. Det finns möbler och gardiner och sånt. Men det är ju så att säga tomt va. Det har stått tomt nu. Och företaget heter Solhemsgården AB. Och det är klart att de vill ju få möjlighet att få in pengar också. Det kostar ju att värma upp den här byggnaden. Men där bodde gamlingarna tidigare i... Långsyttan. Och man har godkänt ansökan här då. Uh, Man måste göra ändringar av det tidigare Adelonshemmet först då. Så att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Hedemora kommun har beviljat bygglov för att bygga om Solhemsgården som ligger på vägen. Byggnaden har ju i min kommentar stått tom nu ett antal okända år. Men det var ett tidigare gammalt Så alltså, Det har varit ett ålderdomshem förut och på 80-talet. Jag vet inte vilket år som det lades ner så att säga. På vissa ställen har väl fasaden gått sönder lite grann så där spricker och sånt. och Man måste nu bygga om också för att kunna anpassa till en, en annan typ av verksamhet. Innan det här kan eventuellt öppnas så att säga. Den här nya verksamheten. Företaget heter Solhänsgården AB. Lite lurigt när man går förbi den här fastigheten. För det brukar lysa lampor och sånt där inne liksom. Det ser ut som att, att folk liksom var så att säga där inne. Men det finns ändå ingen människa där inne så att säga. Det, står, det är möblerat och sånt är det. På några ställen har fasaden gått sönder lite grann. Men här måste man bygga om. För att anpassa det hela. Till att börja med i alla fall. Så att det här är en process som kommer kommer, kommer ta sin tid så att säga innan man kan öppna den, den nya verksamheten. Och det är klart det här företaget Solhandsgården AB vill ju få in pengar också. Det är en fastighet som bara står kostar i uppvärmningen. <coughs> som tur var har man inte rivit den här fastigheten faktiskt. Man har inte gjort det. Och Det är möblerat och allting där inne det handlar alltså om 46 rum faktiskt så stora i byggnaden. Jag tidigare ålderdomshem i i Långsjötan. Som jag har passerat många många gånger Och jag frågade också Ulf Hansson som är ordförande för Hedemora kommun var, var det ja, jag har ju sett den här boken också om Solhemsgården. Och med tanke på att, det, att det här fastigheten ligger på Solhemsvägen så var det det jag misstänkte att det här var det här fastigheten då som har lite grann småtras i fasader och gått sönder på några ställen lite sprickor. Det är en äldre byggnad som har varit ett ålderdomshem. Det är oklart vilket år som verksamheten som ålderdomshem lades ner. Den verkar ha stått tom nu ett antal år. man säger alltså så? 46 rum. Det är mycket det ju. Så stort är det alltså. Och sen är det lägre byggnader också på sidan som innehåller kök och matsal och såna här saker va. Men det måste ha stått tom ett antal år helt enkelt. Och eh, företaget vill ju få in pengar. Men det kommer att kosta också det här företaget nu att göra ändringar. Man måste bygga om Solhemsgården för, för en annan typ av verksamhet så att säga. Men Ulf Hansson som är ordförande för Hedemark kommun. Han måste ju ha koll på varenda liten fastighet som finns här. Det måste ju finnas på kartor och sånt exakt. Varenda byggnad alltså. Men han visste inte om vad var. Han hade ingen aning om vad det var för gård. Eller vilken typ av fastighet det var. Men den förekommer i den här boken om järnvägen. Och jag misstänkte att det var så ju. Nu hette Solhemsgården. Jag har inte fått det bekräftat någonstans att säga. Men i boken så ser man den här gubben som blev handikappad efter en tågolycka i Stjärnsund. Där sinen krockade med ett godståg och for iväg. Den andra gubben hoppade av men han, han, han fördes faktiskt med, med, med i en öppen vagn till sjukstugan i, i långsyttan här. Han ådrog sig en del allvarliga skador men överlevde men han fick ju all, allvarliga skador resten av livet. Han, bo, han bodde som gamling på Solheimsgården i början på 80-talet. Så jag kan inte säga vilket år som ålderdomshemmet lades ner. Och hur, hur många år som det har stått tomt också. Man tycker ändå att Hedenborra kommuns högste ordförande som, som verkligen leder Hedenborra kommun borde ha koll på varenda litet, varenda fastighet. Det måste ju finnas på kartor och, och, och noterat alltså. Att det här är ett gammalt Men Han hade ingen aning. Inte den bräckaste aning hade han om det här. Men jag fick jag bekräftat i alla fall att det här handlar ju om ett tidigare åldershem med namnet Solhemskåden och det handlar alltså om 46 rum. Det kanske är mindre rum också men det är ju ganska stor byggnad helt enkelt. Lite småtras i fasad och det måste nu när man beviljat bygglov också göras eh, ändringar. Man måste, ju, måste inspektera och det måste komma firmer och grejer och ändra om och bygga om och sådär så att det kan dra ut på processen. Jag vet inte vilket företag som ska driva asylboendet där. Ja, med 110 platser i byggnaden. Men vi har ju också ett antal tomma lägenheter i Långsötan. det är ganska små. Ettor och tvåor är det. Va? Men jag tycker ändå att det går att fylla upp de här tomma lägenheterna. Jag tror att det är minst ett trettiotal. Toma lägenheter De är samtliga mindre än den här lägenheten Den största av de här tomma här uppe Är på 73 kvadratmeter de andra, Och resten är mindre En del är bara ettor och tvåor så De är ganska små så att säga och Jag vet inte hur stora de här rummen är Men det är i alla fall Det handlar om 46 rum totalt Så kan du kan tydligen få plats 110 platser Vad menas med det? 110 stycken asylsökande men som sagt var det ingenting som kommer att öppna i, i första taget inte. Det kan väl möjligtvis bli aktuellt efter sommaren och hösten kanske. Det måste göras ändringar och grejer. Men ja, vad ska man säga. Det här företaget tycker väl inte att det är så bra just nu med en fastighet som inte får någon form av verksamhet. Så fick vi veta det också av en tillfällighet. Och sen körde man utan körkort också här i. Långsytan Solhemsgården AB Hette företaget ja Jag såg en cykel en gång och det var någon som var inne i fastigheten Det var en dörr som tog öppen Det finns alltså tre stycken portar På baksidan av huset Och det är stora balkonger och det är ända upp till fyra våningar Alltså högt där Och så är det lägre byggnad också med köksad Det är en äldre byggnad som delvis har fått Lite trasig fasad Så de förhoppningsvis kan reparera också Det behövs en del investeringar här för ombyggnader och, och, och, och så vi ska se här om vi kan hitta Solhems gården AB och det visste inte våra kommuns ordförande Ulf Hansson hade ingen som helst aning om vad det var för fastighet som ligger på Solhemsvägen i långsyttan jag kände ju till i den här boken om järnvägen och bilden på gubben här i början på 80-talet så bodde han. Och här står det ett möte här med Migrationsverket va. Mm. Nu ska se här. Det är pdf för Migrationsverket. Ola Andersson, anbudgivare. Det är en lång, lång lista här. Ja, här har vi Solhemsgården i Långsyttan AB. Anbudsgivare. Det är långa lister här. Vet det här företaget har väl ingen hemsida. Men det har nog stått tom, ganska, tomt... Det tomt... Ganska... Länge det här... Uh, Solänskården i Långsötan AB. Uh. Så frågan är... Vilket år som äldreboendet i Långsötan lades ner. Och jag vet inte när de här granen och björken... För de äldre byggdes... Det fanns ytterligare fastigheter också på sidan där med tre våningar som revs. Två stycken hus med tre våningar som har rivits. Solensvägen 7A. 770-70 långsuttan. Solhemsgården i långsutan AB. Och man vill bedriva flyktingförläggning. Jan, eller Karl, Karl Jan Olof Blomster och Lena Marianne Olsson är le ledamöter här i. Solhemsgården i långsytan AB och fastigheten är en tidigare ålderdomshem. Som har stått tomt nu ett antal år. Det, börjar, det har gått sönder lite grann där på fasaden med sprickor och sånt. Och den lägre byggnaden är ju för köksavdelningen där. Och det handlar om 46 rum totalt faktiskt. Nu får man lägga ut utgifter också för att åtgärda och, och bygga om för den nya verksamheten här också men det är klart att man kommer få in pengar också på det, på det hela och jag har ingen aning om hur länge det här har, har varit tomt men fick jag i alla fall bekräftat att det här är ju handlar ju om Solhemsgården vilket jag ju naturligtvis har förstått under en längre tid men jag tycker att Ulf Hansson som ändå är ordförande för Hedemora kommun borde väl ha koll på varenda fastighet som finns inom Hedemora kommun, det måste ju finnas på kartor och, och exakt, varje fastighet har ju, ett, har ju en kod och så, så att säga va, men han, han visste ingenting vad det här va ja, vänta hur bygg om den här Solänsgården ligger nära vårdcentralen. Man kan väl säga att det finns en parkeringsplats där- som används för kunder till vårdcentralen. Men det finns inte någon större... Förutom parkeringsplatsen så finns det inte så mycket parkeringsytta för, för bil, bil. Man ska säga också att biltrafik... Den bil, det finns ingen genomfartsväg genom Solhemsvägen- uh, där järnvägen korsade förut. Utan det är ju vägbomar längre bort. Så att det är bara behörig trafik som får passera egentligen där. Och det finns inte någon större ytor för parkering av bilar. Förutom den parkering som används av kunderna till vårdcentralen. Så att någon större trafik med bilar som ska parkeras kan inte vara där. Det är bara en mindre. Bröver den här värmecentralen så finns det plats för, för, no för några uppställningar av bilar. Men... Så det kan bli problem om det ska vara en massa biltrafik till den här solens gården. Alltså. Det finns inte några större parkeringsytor i närheten. Det är den parkering som används för vårdcentralen i så fall. Mm. Men som sagt, det kommer ligga en bit fram i tiden det här innan, innan den nya verksamheten kan starta. Men tydligen så duger det inte. Man kan fråga varför Migrationsverket inte, inte nöjer sig med de här tomma lägenheterna som finns i Långsötan. Det måste vara minst ett trettiotal tomma. Det är en hel, en hel fastighet här i Långsötan som står helt tom. Ett antal lägenheter där också. Jag vet inte om det är 30 eller 40 tomma lägenheter här i Långsötan. Det duger tydligen inte. Men de är ganska små också. Va? Här handlar det om, om, om 46 rum. Men det är klart att det var ju sol här handlade om. Va? Det har jag ju förstått. Fast jag har ju aldrig fått det bekräftat. Då. Men. Eh, en ödefastighet som ligger på Solens vägen. Och så har man läst om de här gamlingarna. Bland annat gub som man jobbat på järnvägen och krockar med godståget där i Stjärnsund han fraktades på en öppen vagn till sjukstugan i långsidan och han överlevde så att säga men han fick ju då men för livet och blev ju halvt handikappad också han krossade vissa grejer i kroppen och han satt i rullstol och så han hade svårt att gå han levde sina sista år på det här Solhemsgården i början på 80-talet det kan finnas en bok till också om, om BLG som jag inte har och dessutom finns en film också så man kan köpa utav Brukshistoriska föreningen också här i Långsötan. Ganska kort fördröjning här. Nu kör vi inte på kanal 1 och så, utan det är kanal 3, extra 4, extra 5C. Så kanske inte så många som lyssnar, men... Kanalerna över kanal 1 brukar ha ett tiotal lyssnare i alla fall. Konstant. Det är också lite tekniskt test här. Ja... Men det är konstigt också att man ska använda den här fastigheten med 46 rum för flyktingverksamhet då. Med 110 platser. Men samtidigt så har vi kanske 30-40-50 tomma lägenheter långsiktigt. Ett helt hus är helt... Men jag vet inte om, om någon får använda den. Och sen på sidan av med ett liten uh, panscentral kan man säga så finns det ett lite, litet utrymme för några bilar. Men, och sen uh, överhuvudtaget så är biltrafiken på, på Solhändsvägen begränsad till behörig trafik också. Så att uh, det kan bli trångt av böket men vi får väl se. Men det kommer ta sin tid. Jag gissar på att det här kan, den här verksamheten kan inte komma igång förrän i sommaren 2015. sånt där. Det är ingenting som kommer ske nu direkt här. Jag tyckte jag läste att det var några flyktingungdomar också som inte fick plats i Hedemora som skulle komma upp till, till långsötan här. Men de verkar jag inte ha sett faktiskt. Så här låter det på kanal 1 också här med Countrymusik förut Och så var ABBA med där också faktiskt Jag vet inte när, när ABBA blev countrymusik Verkligen konstigt då Nu har kopplat in äh, Telefonen på samma Som äh, Mikrofonen här Och kör på port nummer 2 På samtliga datorer och port 2 är ju stabil, vi fick ju tekniska problem återigen med port nummer ett här och CITES har förlängt felet med IP-adressen nu som tappas ännu längre till 23 december här så det här har pågått nu ett antal veckor men tack och lov så är port nummer två väldigt bra och stabil så vi får köra på den då. Faktiskt då som sagt på då fick vi lite besked om Solhemsgården och det har man väl misstänkt ganska länge också att det var just Solhemsgården som gubben var i boken här då från början av 80-talet. Alltså det ålderdomshemmet då. Och jag kan inte säga vilket år som man lade ner det här ålderdomshemmet. För man har ju då moderna fina byggnader där borta som heter Granen och Björken. Och på sidan av nuvarande granen, det är ju stora hus det här med hissar och balkonger i tre våningar och bra skick. Men till vänster så fanns det ytterligare två stycken byggnader med tre våningar som har rivits. När man kan se att det är en lekpark där. Och ytterligare två stycken hus i tre våningar som har rivits. Va? Det finns mycket bilder att se på fastigheter som är borta här i Långsyttan. Överhuvudtaget så finns det väldigt mycket bilder att se på langsyttan.nu eller bruxhistoriska.se Väldigt mycket bilder från skolorna här. Det här har varit tre stycken skolor också. Russinbacken och Longsburg skola. Och Jonsburg skolan har ju inte ens ett högstadium längre. De tvingas ju åka bussar här över landsbygden. Många, många mil varje dag alltså. Tidsmässigt är det väldigt nästan 40 minuter långa bussresor bara åt ett håll för de svishar ner mot Husby där och sen ut på 270 igen. Trots att det var nästan tusen människor i långsidan som protesterade mot det här men det är ingenting som Hedermorna kommun bryr sig om. Vad människorna i långsidan tycker, det struntar de fullständigt i och det kallas för demokrati. Men det är ju bara hyckleri. <skratt> Vad folket tycker det bryr sig inte politikerna om utan har de bestämt sig för någonting då genomför de bara det och det spelar ingen roll hur många på en ort som skriver under sådana här namnlistor och sånt Det har de ingen, inget intresse av Och de här patrasket i politiker kallar sig för demokrater Eller dumdemokrater. Men det är klart att det här är solhemsgården det handlar om Och att företaget heter Solhemsgården AB i Långsyttan Och vill nu ändra om verksamheten Eller rättare sagt den här tomma lägenheten eller fastigheten Från det tidigare äldreboendet det gamla pensionerna eller ålderomshammet då. <skratt> och det lär ju kosta en del att, att bygga om för den nya verksamheten. Men det här får ju inte Hedemora på steden någon glädje av. För deras tomma lägenheter kommer ju fortsätta vara tomma här. Det är ju ingen som vill bo i Långsättan. Och i de här mindre lägenheterna det handlar om, jag har ju inte ungdomarna vill ju inte bo här, här uppe heller. Här finns ju ingenting att göra för ungdomarna och de tvingas också till långa bussresor va. För att egentligen vore det bra med ungdomar som bodde i långsyttan i de här tomma lägenheterna som är ettor och tvåor och enstaka treor. Och de är mindre än de här som är på 83. Men bland ungdomarna har ju långsyttan ett mycket dåligt rykte. Och det var ju en skoljänta också som, som uttalade sig i dala här om att långsyttan är en bonhåla och det händer ingenting här. Och när ungdomarna vill få lite fart i långsnyttan så tar de hit Ken Ring och kör reggae-musik och sån jävla skitdynga va. Och jag tycker inte att ungdomarna ska hålla på med sådana här pissdyngar utan de ska främja den vita, vita kulturen för vita människor, inte för svarta människor. Det, det är också bedrövligt tycker jag. Men som sagt, var här tvingas då ungdomarna helt enkelt att bedriva skolverksamheten ner i Hedemora. Och hur, hur glada och pigga är de egentligen efter att... Jag har åkt de här bussresorna fram och tillbaka och fram och tillbaka en hel vecka. När helgen kommer alltså. De måste ju vara jättetrötta. Och det kan ju inte gagna deras skorresultatet ett utan det är tvärtom va? Det måste ju gå neråt helt enkelt. jag vet ju själv hur jobbigt det är. Det här är ju första vintern som jag inte ska ner till Hedemora för att jag hade inga hål. Och Åsa tog ju bort tandstenen också som jag hade. Jag ska bara ner i maj och kontrollera om det är någon mer tandsten som har kommit som ska tas bort va? Så att... Tidigare i vintrar har jag hållit på och harvat med att laga trasiga tänder och åkt fram och tillbaka med de här förbaskade bussarna. Som aldrig kommer fram någon jäkla gång. De ska höra på att svisha över husby kyrkan. Det finns ju knappt en människa som varken kliver av eller på. Istället för att gå 2,70 rakt ner bara till Hedemora på cirka 25 minuter. Det här tar ju nästan 40 minuter att komma. Jag har en karta här över, över Hedemora. Vi får väl se hur det blir då med verksamheten där på det nedlagda alderdomshemmet. De för att det har ju nog varit tomt i ganska många år. Jag skulle vilja tippa att det kan ha varit tomt den här fastigheten sen i början på 90-talet alltså. Troligtvis har verksamheten upphört. För att man har nu moderna fina hus som man använder vid granen och björken där borta istället. Och även där har man också rivit. Det är stor, stora byggnader i tre våningar med balkonger Och där är fasaderna i bra skick Det här fastigheten är lite sliten också Med lite sprickor och små i fasad Och en lägre byggnad som innehåller kök och grejer där Men tydligen så duger inte Alla tomma lägenheter som Hedemora steder har i är 30-40-talet, helt hus är helt tomt och De duger inte Konstigt nog faktiskt Mycket märkligt faktiskt. Det är mycket som är konstigt. Och när ordförande för Hedermora kommun inte ens vet om att det här är Solämsgården det handlar om. På Solämsvägen i Långsyttan. Ett, ett nedlagt ålderlångshem. Det hade han ingen aning om. Jag måste säga att jag tycker att det är väldigt dåligt faktiskt när ordförande för en kommun inte har någon aning om vad, vad är det är för typ av fastighet på Solämsvägen i Långsyttan nära vårdshand och tom. Inte en aning. Alltså god dag skaft va. En kommun måste ju ha koll på varenda liten fastighet. Det måste ju finnas numera på data, en databas. Varenda fastighet har ju liksom en kod eller ett nummer va. Så ni vet som ni har sett. Nej, inte en bläkast aning hade han. Vad det var för märklig byggnad. Och det brukar också lysa med lampor också där inne i de här rummen. Så att det är många gånger man har liksom tänkt sådär att det kanske var folk där inne i alla fall. Men nej, det har inte varit det. ja, ja. Men vi för hoppas nu att port 2 fortsätter att vara stabil och fin. Och att vi inte tappar bort den här IP-adressen nu då. Så kan ju port 1 hålla på så här och, och med ständiga avbrott. För det går ändå nu via port 2 istället då. Och så får vi lyssna med den här gubben från Värmland här och höra efter om han ska vara med nu på det, eller inte på lördag då. Jag fick ett pip i örat då. Fördröjningsinnehållen är väldigt kort också, eller kort. Och så får jag beklaga att jag det förut också mikrofonen var öppen då. Ja en rockklassiker här då. Ja, oj. Det var väl inte så det stereoljudet. Det det, det stereo går med monoljudet. Ja, är det till att få en rockklassiker från från Fjälltrask faktiskt, men det är en slavsändare då. Rockklassiker i Gävleborgs när de sa Cetra. Det var liksom inte Cetra utan för Skärholmen var utan det är Cetra i Gävle och där var jag också sökt till lägenhet faktiskt jag var lite överallt, Det var i Östergötland och Värmland och Småland och lite överallt var jag höll på ofta var det inte bilder heller på lägenheterna och sånt Man har någon kärring i Flisryd också där som är ringde igång och frågade efter en lägenhet och då sa hon så här att eh, efter en vecka här nere så fick de panik och flyttade härifrån för det var så lugnt här nere sa hon på småländska, jag vet inte vad hon menar med det var så att jag hade ju en lägenhet på gång i Tobo utanför Tierps kommun, 4 fyra då. Men när jag kollade på flygradan där så var det en otrolig massa flygplan som var på väg till och från Norrland som passerade just över Tobo på några få tusen meters höjd och det vill jag inte lyssna på va. Och så var det både järnväg och motorväg och, och massa fannstyg där utanför Tobo där. Så att där fick jag tacka nej till faktiskt. Annars var jag ju helt klar och grön för en 4 i Tobo. Så tog den här istället och så bodde jag ju 2000-2006 också fram till sommaren där periodvis också i Siggebo i Säter i nära den och Smedjebacksvegen som man kan komma från Säter till Smedjebacken. Det stod honom en kärring med rullator där för några år sedan som inte fick åka med bussen. En buss för en, bara swishade förbi. Och så slut så tänkte hon att då får jag väl köra ihjäl idag för hon ställde sig helt enkelt med rullatorn Framför bussen. Då var han ju tvungen att stanna. Så hon fick kliva på. Det var ju sådana här gratisbussar också för, från början. Men det kostade ju pengar sedan. Ja, vi avslutar det här tekniska testet. Och konstaterar att vi fick återigen problem med IP-adressen här. Och sitius.se har drift driften information om att det är fortsatta problem. Som tur är så drabbas det här problemet. drabbar det här problemet periodvis endast port nummer ett va så nu kör vi alla datorerna på port nummer två och håller tummarna här att port två inte tappar sin IP-adress och att det fungerar utan avbrott då det fungerar utan avbrott. och port nummer ett har ju fungerat en längre tid utan avbrott för några dagar sedan var det väl något kortare avbrott här men nu var det dags igen med lite nya så att nu har vi kopplat över alltihopa till port nummer två. Och så var det slutchatat om det då. Och om ni väntar lite grann närmare jul här så har vi lite jul julsånger och julplattor på gång. Men det får inte bli för mycket här innan och så. Så att... Ja, jag beklagar att det blev ett rap i radioapparaten här Man ska inte rapa i radion För det gör han så mycket i P3 också Det är jävla rapande på alla apor där. Men nu kopplar jag bort mig själv här Och säger uh, goodbye baby